Базйоз заривів, «Тягни!» Яких десять пар рук почали тягнути за мотос до берега. Тепер плив з стрілою. Ціла громада, що приглядалася до того з берега, аж крикнула з радості. Але і тут ще треба було пережити таку одну перешкоду, що якби непритомність і зручність базя, вся робота була б ні на що. Надпливла вже недалеко берега знов колода. Люди тягнули мотуз щасили, але колода пливла на саму колиску. Ще може одна мить, і колода вдарить у неї та розіб'є на шматки. Базйо миттю вхопив мотуз зуби, правою рукою взяв дитину з колиски. За маленьку хвилину перед тим, як колода з цілою силою вдарила в колиску, колиска пішла під воду, але дитина осталася в руках базі.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 Шляхта прибігла з поміччю, взяли від базі мокру дитину і завинули цупко в кожух, що його якийсь шляхтич скинув себе. Другий кожух закинули на базі, а хтось витягнув з кишені пляшку горілки, що взяв з собою на всякий випадок, і подав базові. Базів приклав пляшку до рота і став глутати з усієї сили. У пляшці мало що лишилося. «Ну що ж, пані Базилі», – промовив до базя префект. Я вас подам до Бецирку. За таку штуку дістанете або двадцять п'ять ринських, або орден. Всі бачили, чого ви доконали. Певно, що йому те належиться, крикнули голоси. Подайте, пані префекція. Мені гроші не потрібні, каже Базю. Я хочу мати орден. Віват Базилі, зривіла шляхта. Видно, що шляхтич, той більше йому залежить на гонорі, як на грошах.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 А кожний мені визнає, що я їй більше як рідний батько. Коли я лише скакав за нею в воду, то гадав собі, що як мені Бог поможе врятувати, то й вигодую її і баста. Так він, звичайно, закінчував свої резони». Базю забрав дитину з рук шляхтянки і став гойдати на руках та наближувати до неї свої страшні мітлисті вуса. «Пан Базилі має рацію», – осудив префект. «Дитина належить йому, поки її родичі не знайшлися». Коли він відважився її з такої біди врятувати, то й не дасть їй з голоду загинути. Тепер, панове шляхта, ходіть звідси, каже Базьо, або хоч я піду. Якби ще надпливла яка дитина, а мене скортіло скочити за нею, то бігме було б мені капут, а я тепер маю для кого жити. а, -а, -а" почав приспівувати Базьо своїм баранячим голосом, і не оглядаючись ні на кого, пішов межею поміж кури. Коноплі до села. Довго ще було видно з-поміж високих конопель щатинисту голову базову, і чутно було його приспівування. А, -а, -а. Тим часом вода підступала вище. Ого, панове. каже один шляхтич. Додому, бо і нас вода забере, а вже нема, щоб нас вирятувати. Стали до села. Лише кількох, що мали коні, залишились ще на березі і втикали колики над водою та приглядалися, як вода прибувала. Префект, як лише вернувся до села, став давати розпорядження на випадок, якщо вода заліз село. Ходив з поліцаєм селом і наказував, щоб ніхто не лягав спати, щоб усе, що має, переносив на другу половину села до сусідів, що мешкали на горбку. Поставив кінну варту за селом, і в селі, щоб на випадок небезпеки, стріляли з рушниць, котрих було в закутті, кілька, і тим давали знак до втечі. В селі зчинилася метушня і крик, як серед пожару або перед набігом татари, ціле закуття заворушилося, що мали таскали до сусідів на горбок. Перекликування чоловіків, крик жінок і плач малих дітей серед безнастанного дрібного зимного дощу –